Іван Франку. Корженкові. Душно й хмарно, важко бурливий час. Чи гинуть марно, щоб світ не знав о нас? Іти у небезпечний бій, чи гнути плазом? Друже сердечний мій, ходімо разом. Щастя не ждімо, щастя не де, а в нас, к сонцю спішімо, хоч його промінь згас. Вдень буде знову ясність, чистим алмазом, в правди і волі світ, ходімо разом. З гнітом і тьмою, з розбратанням братів, сміло до бою, до кінця наших днів за серця і совісті, ясним показом збройній готовності. Ходімо разом.